La, ah, la, ah, la, ah. la. Allahi rabbil alamin, ba salatu wa salamu ala išrafi l-anbijaja i muselina ma'abad. Poslije zahvali koja pripada uzviši nam Allahu tabaraka wa ta'ala i salama i salata na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama, na negovu častnu porodcu, na sve njegove drugove, na sve ono i koji slije dobro sudnje i dana ma'abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi ćemo sa Allahom i ja Đarašanu dopustiti večerišnjim na Uhudu. Međutim, zasigurno da je to bilo u najkraćim crtama. Međutim, svakom od nas, kako muškavacima, isto tako ženama ostaje da i dalje iščitava bitku na Uhudu i isto tako da pokuša da dokuči određene pouke i poruke. Mi su u našim zadnjem predavanju rekli da se Resul Sadallahu alihi vasem povukao sa svojim drugovima u klanac ili na brdo Uhuda nakon što se strelci nisu pokorili naredbi Resula sada Allahu alaihi veselam i nakon što su mimo njih kada su pobili određenu skupinu prošla je konjica Kurešija i na taj način su porazili na određeni način musimane pa je se Resul sada Allahu alaihi veselam sa njima povukao na brdo Uhud nakon toga Kurešija su se vratile na bojno polje I mislili su da su porazili Resula s.a.v. i da su njega ubili je su određeni mušnici prošili tu vijest. Pa prvo što su radili kad su se vratili na bojno polje je bilo to da su masakrirali šehide muslimana. Kao što je poznato preselo je 72. resula s.a.v. to je 70 šehida pa su došli do njih i masakrirati su li na taj način što su osjecali različitove Različite, različite organe jer je to bila njihova praksa u njihovim, njihovim ratovima to je praksa džahirijeta da su sjecali nosove, uši polne, spolne organe i nakon toga su od određenih ti organa su pravili džardane za svoje rokinje pa su tu izmasakrirali ambiđum da sula sallallahu alihi wasallama to je Hamza, Hamza radi Allahu anhu isegli su njegov stomak Nakon toga se kurježi su je spremili i zaputili za Meku. Međutim, prija toga samoga odlaska sa boljnog polja, Ebu Sufjan je se vratio ponove i prišao je Resulu s.a.a. u pravcu u kojem se nalazili. I onda se odvija jedan dijalog između Ebu Sufjana i isto tako Omera. Pa je došao, viknu, poviknuo je da li je Mohamed živ. Međutim, Resus al Al-Allah Oli Veselem je zabranio svojim drugovima da sa njim vodi dijalog, odnosno da im odgovaraju. Jer je to nalagala mudrost, pa je upitao da li je Bubekr živ, nisu mu odgovorili, pa upitao da li je Omer živ, pa su šutjeli. I kao što vidite, mužnici su dobro znali što Resus al Al-Allah Oli Veselem predstavlja za muslimana, ali isto tako što predstavlja za kurešje. I znali su šta Ebu Bekr predstavlja i Omer. I samo je za njih trojicu pitao, jer je imao vjeđenja ako su njih pobili, da su ostvarili svoj cilj i da se sada mogu vratiti u Meku. Resusa Lelahol je veselim zabranio svojim drugima da mu odgovara i s toga razloga da mu ne bi predavali pažnju. Što znači uošte nisi kod nas važan, ne želimo s tobom uošte da razgovaramo. A nakon toga, kada se pojavila mudrost i kada više Omer nije mogao da se strpi i kada je najvratniji imao dopust od Resula sallahu alihi ve sallam, rekao mu o neprijatelju Islama i neprijatelju Allaha Đerešanuhu. Allah Đerešanuhu je ostavio u životu one zboj koji će se ti u svome budućem životu ražalostiti. Pa nakon toga i Ebu Sufjan, Sufjan je veličao sva božanstva pa je rekao Resusa Allah sem, da se od vas neko nećemo mu odgovoriti pa su mu rekli a šta ćemo mu odgovoriti kaže recite mu Allah je veći i moćniji pa su oni govorili da su ostvarili određenu pomoć i rekli su mi smo sam se osvijetili zbog bitke na bedru I isto tako vi ste kažnjeni na određeni način, izmasakrirani, međutim, kaže Vusufijan, ja to nisam naredio, međutim, ja se nežalostim što se to vama ostvalimo. Pa nakon toga Omer mu odgovorio, pa rekao, nismo na istom. Znači, vrlo važne riječi koje mogu da poslužuje kao veliki temelj u životu muslima na samodžahe, da kada nismo na istom, Vaši poginući, naši poginuli u dženeće, znači šehidi, muslimani, ako bovo da će u dženut, a vaši koji budu ubijeni, koji budu preselili sa ovoga dunjaluka, oni će biti u džehennemu. I isto tako se penosi da mi Omer rekao, kada se hvalio sa svojim božanstvima, kaže mu Omer, vi nemate zaštitnika, a Allah Žešanu je naš zaštitnik, Pa ga nakon toga Sufjan povikao, rekao, dođi Omer, približi se. Pa ga zakliju Allahom džašanu i pitao ga, da li je zaista Muhammed živ? Pa rekao, jeste on je živ i on sluša tve riječi. Kaže, ti si kod mene iskreni i pošteni od Ibni Kumate, a to je onaj čovjek koji je mislio da je ubio Resula, sallallahu alaihi wa sallam, a u stvari ubio je Musaba ibn Umera, pošto je Musab ličio Resulu, sallallahu alaihi wa sallam, pa je proširio tu lažnu vijest. Tako se ovaj dijalog, koji zaista u sebi sadrži i mnogo povuka je poruka. Vidimo kako su objeđenje imali muslimani, a to je da se borje na Allahom džadešanu putu, da oni koji presili na tom putu će biti šehidi da je Allah džadešanu njihov zaštitnik. U određenom periodu kada je to bila mudrost, ti su ovo što tijeli da raspavljaju i da pričaju sa nevijenicima, međutim kada je on pošao da veliča svoje božanstva da je vredzi Allah onda je bilo od mudrosti da se veliče Allah, te baraka ve ta'ala. Nakon toga su zatražili da se dogovore, da se nakon godine dana nađu ponove na bedru i da bi imali bitku, pa rekao Resul s.a. recitemu da prihvatamo dogovor. ve s.a. nije bio nemaran po pitanju Kureša šta će je dalje činiti, pa naredio ali Ibn Abi Talibu da se zaputi, da se približi, iako u tome bilo određene opasnosti za Aliju, pa je rekao, vidi šta žele da rade, ukoliko uzjašu na deve i budu vodili konje pore sebe, to znači da se zaputili za Meku. A ukoliko, budu i dalje jahali konje, a budu vodili deve, ono se žele da se upute u Medinu. Pa ćemo tako na Allah će šanse boriti za Medinu, i mi ćemo ju od njih ograti, Nakon toga Alija proverio vijest i vidio da su se zaista zaputili za Meku i prendio Resulu s.a.v. tu vijest. Nakon toga Resul s.a.v. nakon odlaska Kurešijske vojske, saziji sa svojim drugovima na bojno polje da bi vidio šehide. Pa će tako Resul s.a.v. naći Hamzu u njegovom stanju, to je da iz masakrina. isto tako će naći Musabe i Njumera i druge šehide, Pa tako zjedim i Thabit radijallahu anhu kanže izaslao me Resusa sallallahu aleyhi ve sellem da potražim Sada ibn Rabiju, koji inače bio brat Abdurrahmana ibn Aufa, Resusa sallallahu aleyhi ve sellem je pobratio. Pa je moj kada nađeš Sada po Salamiga, pa kaže našao sam Sada, on je već bio na smrtu ovoj postelji, odnosno bio je toliko izravljava, imao je pri sebi 70 milima. Rano različitih oružija pa sam mu rekao ovo sad Resul salallahu alihi wasalam te salam pita kako je tvoje zdravlje kaže reci Resulu salallahu alihi wasalam da je nalazi mir iz dženeta i po salami Resula salallahu alihi wasalam i reci mojim ensarijama poruči mome narodem mom ensarijama da neće imati nikakvog opravdanja kod Allaha te baraka vata'ala ako između njih ima jedan čovjek živ a neko se približi Resulu sallallahu alihi wa sallam. Isto tako između preseljeni ili šehida koji su preselili na Uhudu su našli Amra ibn Thabita, kojeg su pozivali da primi Islam, međutim nije to učinio do bitke na Uhudu, pa kada su ga našli u tom stanju, pritali su zašto se izašao da se boriš, da li iz Ljubaja prema Resulu sallallahu alihi wa sallam prema Islamu, odnosno su li je to i nije etisken bio, Ili si pak izašao se zborio zbog svoga naroda, pa kaže ja sam izašao Radresula sa Oselem i što volim Islam, pa je preselio, pa kaže za njega Buhurey Radian Hu, to je čovjek koji je preselio, koji nikada u svom životu nije učinio seđdu. Sto ne znači da nije obaveza čovjeku da klanja, da ne klanja, odnosno da čovjek može ući u džene tako nikada ne klanja, jer on nije imao kada da klanja namaz, jer je primio Islam i ušao je znači u Džihad ušo je u boj i takvom je stanju preselio. Također se od ubijenih koji su bili ubijeni na bedru na uhoduje Kuzman, koji je se borio ne iz vjerski imanski motiva, već se borio radi svoga naroda. Pa je ubio 7.8. a nakon toga kada je bio ranama, prenijel su ga u njegovu kuću Pa su ga hrabili, muslima da se strpi na tome, međutim on je uzeo sablju i probao se i ubio se samim sa, sa njom, pa kada su Pitar ve s.a. za njega kaže on je u džehremskoj vatri, jer se nije borio radi islama, nije bio isken u svome nijetu i to je vrlo opasno, jer od skupine koje će biti od prvi potpanja džehremska vatra je muđahid, koji će biti pitan zbog čega se borio, pa da kaže radi Allaka, reće mu se ti lažeš, ti se borio da bi se za tebe rekao da si hrabar. Međutim, ne znači da će Kuzman biti vječno u džehremskoj vatri, jer musliman kada umre ili preseli, međutim umre na tauhidu, može biti određeni period u džehremskoj vatri, međutim zasilno će izaći na kraju iz nje i ući u džennet. Isto tako jedan od židova iz plemene Benu Thalebe, je pozivao židove da zenu izađu, da se borije sa Resulom Sadadlaho Lijvesenam, je mi rekao, vi znate da on Resul, pa su mu rekli, kaže, danas je subota, mi ne boremo se subotom, pa im je on rekao, to je preče da idete, da ginete zbog toga, nego da tu sjednite radi subote, nakon toga užio svoje naružanje, izašo je preselio i oporučio da čitam njegov metak ostane Resulom Sadadlaho Lijvesenam, pa je rekao Resul Sadadlaho Lijvesenam, on je najbolji jevrej, odnosno on je najbolji od Benu i Israije nakon toga Resus sallallahu alaihi veselam pristupa kopanjima šehida i kao što je poznato ranova vreće sestre šehidi se niti gasuli i iso tako se neklanja dženaza i kopaju se ono mjestanju kojem su preseli da bi tako oseli Allaha te baraka veta'ala a to je da ga sretnu Allaha džrešanu u svojim ranama sa svojom krvljom, sa svojom vojnom opremom osim da se skida ono što je višak, da se skine sablje, oružje ili da se skinu panciri s lišom tome pa Resul salallahu alaihi wa sallam kada su iskopali kaborovi Uzibao bi šehide pa bi kopao dvojcu po dvojcu naravno razdvojenu kaborima međutim način pokopa šehida ukazuje na vrijednost oni ljudi koji znaju koran pa Resul salallahu alaihi wa sallam uvijek pitao ko zna više od njih korana pa kada bi rekli taj taj njega bi prvo spustio u kabor pa Resul salallahu alaihi wa sallam tako uzeo abdullaha ibn amra Isto tako Ibr, a, a Amra ibn Džemuha iz Zakopoj je zajedno jedan kabura kaže bili su veliki prijatelji na gubitku, bili su veliki prijatelji na dunjalku. Nema sumnje, dragoma braću, da samo pokopavanje šehida i taj prizor da je bio težak Resulu sallallahu alaihi sallam i drugovima jer su sami oni bili u ranama. Precela je 72 ova Resula as selam. Određeni oni su masakrirani. Oni sa svojim rukama pokopavaju stabla ukabura. To je zaista bio jedan vrlo težak prizor. Pa spomnjeo kad Resul sallallahu alejhi ve sellem vidio Hamzu u tom stanju da je plakao i da ga nisu videli dotada tada takav način pači Resul as selam. Izo tako Resul sallallahu ve sellem se zakleo da će isto tako na narednoj borbi da učini mušićima ono što su učinili Hamzi. Isto tako njegovi se drugove zavetovali, zato međutim došla je kuranski ajte od Allaha Đrešanuhu da kažnjavaju na isti način na koji su kažnjavaju, da ne, pre, ne, ne pretjerivaju u mjeru kažnjavaju zabranjeno je bilo masakriranje. Nakon toga je došla Safija, tetka od Resula s.a.v. odnosno e, e, sestra od Hamzi radi Anhu pa je žela da vidi Hamzu, međutim, Resul sallalahu sam rekao Zuberu, njenom sinu, da je ispriječi i da ne Hamzu u tome stanju. Međutim, ona rekla, ja sam čula šta je se desilo u mome bratu i znao da je smasakrila. međutim, kada je to bilo radi Allaha tabaraka ta i radi njegovog puta i radi džihada, ja ću to primiti, onako kako to prima istinska mu'minka i došla je videla je soga ham, bratu Hamzu. Isto tako islamski činjaci spominju da kada su kopali Hamzu, isto tako, Musaba ime umera, da i nisu imali sa ime u potpunosti prekriti, pa su ih prekrivali sa određenim prekrivačima, međutim, kada bi im preklili glavu, otkrile bi se noge, a kada bi ih prekli noge, otkrile bi se glave, pa je Resus Adla Osano rekao da im prekriju glave, a noge da im prekriju sa određenom rišljivom travu. Nakon toga Resus Adla Osano je pokopao šehide, Isto tako je naredio svojim drugima da vrate one šehide koji su odnijeli u Medinu da ih vrate na uđu da ih se okopaju. Nakon toga Resul Sadallahu re, se zaputio u Medinu, ušao u Medinu, odložio svoje naružanje i svoju opremu, a nakon toga Resul Sadallahu je re, vesem zajedno sa svojim drugima za noću u Medinu, jednu je vrlo teškoj je napetoj noći. Jer Resul Sadallahu je re, bio ranje kao i njegovi drugovi, bili su umorni, bili su napeti, nisu isto tako znali šta koreše reše preduzimaju da li se možda vratiti ponovi na Medinu, iskoristiti svoju priliku pa je tako Resul salallahu alaihi narednog dana da se vrati u Medinu kada je prespavao odmah nakon toga je pozvao svoje drugove u tom stanju u ranama, u bolovima da se priduže Resulu salallahu alaihi veselam se zapute na Hamratu Ese, tako se zove određeno mjesto koje je udaljeno od Medine i prema Mekise oko 80 kilometara Jer Resul al sallallahu alaihi ve sallam se bojao da će se mušici vratiti po neve na Medinu. Pa je Resul al sallallahu alaihi wa sallam i bio mišljenja da boje bojao se izađe iz Medine i da se dočekaju van Medine. Jer Resul al sallallahu alaihi ve sallam znao da oni nisu stvarili ono zbog čega su došli na Uhud. Jeste da su na određen način porazili Resul sallallahu alaihi wa sallam muslimane da su ubili 70 njegovi drugova da su određenom period u toku borbe da su navladali muslimane, međutim nisu ubili Rasula sallallahu alayhi wa sallam, nisu ušli u Medinu, nisu sušli islamsku državu i nisu u potpunosti ovladali bojni poljeb, znači nisu sjedili kao što je bila prasa tri dana da sjede da bi učistili svoju pobjedu. I kasnije će se ispostaviti da Rasul sallallahu alayhi wa sallam bio u pravu, po pitanju korešija pa su se zaputili u tom stanju drugove Rasula sallallahu alaihi wa sallam i vidimo koliko su se oni odazivali Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i prenosi se da bi znala dva brata koji je jedan manje bio ranjen a jedan više ranjen kaže on prenosi, kaže ja bih ga uzeo išli bi dok moreći. mora ići znači ja bih se sam patio jer mi je teško ići, a njemu još težije je bilo pa kada ne bi mogao više moj brat ići radi rana kaže ja bih ga uzeo i nosio Zašto da se odazovu pozivu Rasula sallallahu alaihi ve sallam i Rasul sallallahu alaihi wa sallam rekao samo će sa mnom ići oni koji su učestovali na Uhudu. Pa mi tako došao Džabir Ibn Abdullah radi Allahu i rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam ti da znaš da ja volim uvijek da budem s tobom. Međutim, moj otac koji je preselio na Uhudu je rekao da ostanem kod čerke jer je imao puno ženske djece. Pa mu Resul, sallallahu, sam njemu dopustio da ide sa njima, iako nije učestvao na uhudu i nakon toga su se zaputili i u ulogore u tome mjestu. Umeđu vremenu ko se isto tako da na odaljeno mjestu od Resula, sallallahu, li vasem se ulogorele i raspravljali sa šta dalje da čini. Da da se ide u Meku ili da se vrati u Medinu? I da upravo ono što su prijezno spomenuli, nisu resula sallallahu alaihi wa nisu uništili islamsku državu nisu uništili Medinu da to uradi pa se raspavljali određeni su bili zato, dok je većina njih nije bila za to pa resul sallallahu alaihi wa sallam po čovjeku koji se zove Mabed ibn ibn ibn al-Huzay poručio je da prenese resulovu poruku Ebu Sufjanu i da on spreman da se bori protiv njega Ebu Sufjan nije znao da je Mabed prijelio islam Pega pa pita pitao gdje je Resusa, da li se zaputio, pa mu je rekao zaputio se sa velikom vojskom, čak se pridužili oni koji nisu bili uhodu i oni su ranjeni u bolu, oni neće prestati ne iskorjenje sve. Naravno da i obuzeo je strah, međutim Ebu Sufen je tražio određen način da iz toga izađe ponosan, pa kada je porad njega našla karavana od Addukajsa, rekao mu je i obećao da će ga negove karavanu kad se vrati u Meku na toverti sa određenim proizvodima, ukoliko prenese poruku Resulu s.a.v. da on dolazi, a u dolazi, međutim želeo da se Resul s.a.v. povuču u Medinu. Kaže, poručuje da mi dolazimo u velikom broju, međutim kako Allah tebara kvetala, kako prenosi, kaže, te riječi nisu ništa objećali osim iman, i oni su govoli na Allah Allah tebara kvetala dovoljan kao pomagač i zaštiti, Nakon toga Resul Salah 8 osjeo je tri dana i postigao određene ciljeve. A to je da je Malterne nulirao sve ono što su postugli ko na Uhudu. Digao je moral muslimana jer ono što su doživili na Uhudu kada su izašli na Hamratu Eset, onda su doživjeli određeni imanski prepore, su vidjeli da su i nadvladali, ja se nisu smjeli vratiti Resul, i tu su proveli tri dana, nakon toga se vratili u Medinu, i na putu tome Resul, znači je zarobio, je Ebu Izeta, jednog od ljudi koji ga Resul, zarobio na bedru, i onda ga prosio radi njegovi mnogi ženske djece, i on je dao Resul, uvećanje, da više neće postitaci ljude protiv Resula, i onda Pak kada gara esu sallallahu zarobio i posjetio ga da je prekršio ugovor, on mu opet obećavao, međutim Resul sallallahu naredio da se ubije i kaže nećeš špijati po merki da si Muhammed sallallahu alaihi dva puta prevario muslimana, nije dozvoljeno da bude dva puta prevaren sa istog mjesta. I isto tako Resul sallallahu alaihi wasallam kada se vratio u Medinu, zarobio je mekanskog špijuna Moaviju i Mugire, kojeg era esu sallallahu alaihi da ne smije okupljati. Određene grupe špijuna u Medini da spivura za Kurešje, nakon toga Resul sallallahu alayhi wa sellem ga je pokupio. Nakon toga Resul sallallahu alayhi wa se vratio, se vratio u Medinu i na taj način se završila bitka na Uhudu. Ono što je vrlo eh, lepo i važno se spomene dragi mo braćo eh, da je mnogo pouka i poruka na Uhudu. I uvijek bitka na uhudu je neprestal izvor pouka i poruka za momina. Pa ćemo tako vidjeti odmah od početka da je Resul ve alaihi veselem imao disciplinu. Od onoga trenutka kada me došla obavijest da su se koriješi pokrenule, pa njihov puta do Medine, pa njihov logor, pa izazak Resula sala alaihi veselem sa vojskom, pa borba je nakon toga bila je disciplina na nivou i bila organizacija. Nije Resul sallallahu alejhi ve selle prepušao star anarhiji. Također Resul sallallahu alejhi ve selle mu vrijeme bitke na Uhudu je imao svoj obavještajni sistem koji je pratio njihovo kretanje, koji je dostavljao Rasulu sallallahu alejhi i na osnovu toga Resul sallallahu alejhi ve selle je građivao svoju strategiju. Šura među sobom dogovaranje je bilo prisudno. Također ljubav drugova Rasula s.a.v. prema njemu je bila velika, ogromna pa, re, pa se uvijek natjecali ko će štititi Rasula s.a.v. kako čuvanje Rasula s.a.v. u Medini izlaska u Medini, štitenje Rasula s.a.v. u toku sambej bitke povlačenje na uhudu, vraćanje u Medinu, uvijek su bili spremni da drugov Rasula s.a.v. žitovi svoje živote i svoje mjetke i svoju djecu pa se tako znači prenosi kada je se Resul sallallahu alihi wa sallam vraćao sa Uhuda i kada je želio da uđe u Medinu, da su ga dočekivale određene muslimanke, odnosno mu'minke, i koje kada bi se saopštavalo, kao što je Hamne bint Džesh, kada bi se saopštavalo da je preselio brat Abdullah, sin Džesh, kanže, ona rekla, Allaho bi njemu se vraćamo. Pa kada je isto tako joj saopšteno da je preselio da Hamza, isto je to rekla, a kada je rekao da je preselio super Musa bibi u mej, ona je veri isto ne zaplakala, najviše naj najvjerovatnije misli prija nego što je bilo za prija zabran da da je zabranjeno ženama reći ili inače uopšteno muslimanima da nareču za svojim mrtvima. Pa rekao Resul sallallahu alayhi ve sellem kaže mu zaista ima posebno mjesto ko ženi. Isto tako, jedna od žena iz porodice Benu Dinar, koju je na uhdu preselio muž, brat i otac, bila je obavještena o tome. Međutim, samo je pitala gdje je Resul s.a.v. da li je živ. Pa kada su rekli da je Resul s.a.v. živ, nije još da kažemo to vero. Rekla je, pokažite me da ga vidim ja. Pa kada su pokazali, ona je rekla, ka je svaka nesreća, koja je tebe zaobišla je malena znači kada zaobide određena nesreća Resula a u tome preselio i muž i brat i otac nije uopšte proglim također isto se prenosi da majka od Sada Ibnimu Ada koja je preselio sin je došla sa svojim sinom Sadom i došli su do Resula pa je rekao Sad o Boži poslaniš ovo je majka pa je Resula Ibnimu Ada svoje saosjećanje zato što je preselio sin Amr isto tako rekao budi radosna jer će oni biti u džennetu, isto tako će biti šefađe za vas ta ona rekla kaže zaista mi smo zadovoljni sa tim o Boži poslaniče i kaže ne bi mogli da se žalostimo nakon toga obavijesta to će šahidi biti šefađe Pa rekli, su rekli, o Boži poslanjić je u puti dovu za nas, za one žive, pa je Resul Salasana u puti dovu za živi. Spomenili smo što je radili, što su radili sedam ensareja koji su preselili branići Resul Salasa. Spomenili smo što je radio Talha ibnju Bajdila. Spomenili smo je radio isto tako Sad ibnju Vekas. Da su svoja tela postavili da bi zaštitili Resul Salahu alaihi wa sallam i zato da kažemo tako se treba štititi Resul sal mi nažalost nismo na priliku da vidimo Resula da ga branimo sa svojim tijelima sa svojim životima, međutim danas ima sunet Resula i treba se na taj način odnositi prema sunetu treba ga slediti, treba se za njega boriti, raditi na tome da se širi sunet Resula i još da samo na kraju spomenimo ono što se veže za bitku na Uhudu a to je Da li su muslimani zaiste poraženi na obitke na Uhudu ili nisu? Kada bi možda pogledali određene stvari, reći ćemo da su drugovi Resulasa doživili porazi na Uhudu, jer ipak je od njih preselao 70, nakon greške e, strelaca e, kureše su vladale vojnim poljem, jer izražavali su Resulasa, određene trenucima su ga doveli, malte ne, da ga ubiju. Međutika, sa druge strane pogledamo, može se reći da Muslimani nisu bili poraženi, kao su su premiju spomenu Resulusa nije bio ubijen, islamska država nije porušena, isto tako Resulusa Oselem izašao je na Hamretu Esed i dokazao je svoju hrabrost, međutim ono što se može vezati zahuda to je uvijek kada se govori o pogreški strelaca, a to ne pokodnosti Resulusa koliko je ona pogubna kada Resul sallallahu sallam pozorio strjelce da mora ostati na tom brdu po bilo koju cenu da ne smije izaći. Nisu poslušali Resula sallallahu alaihi ve sallam pa odmah na pečetku od njih 50 presvedilo je 40. Išla oni su šehidi. Međutim, kada, su, ne, kada nisu sušali Resula sallallahu alaihi ve sallam bitka se u poprosti okrenila u koriju iz mušika. Pa tako uzmišljen Allah tabareka ve ta'ala u suri Ali Imran u 165. ajetu govori o pojašnjenju, što je to zadeslo drugove Rasula s.a.v. jer je Allah tabaraka v.t.a. u s.a. n.a. u 165. ajeta objasnju i govori o uhudu. Pa tako kaže Allah Češanuhum, eba lemma s-sabetkum kad es-sabtu mithlejha kultum enna hada kul huve min indi enfusikum, inna Allah ala kulli še'in kadiru. I kada vas je zadesilo ono što vas je zadesilo na Uhudu. A vi ste to njima već dva put uradili od prija. Jer je 72. resula sallallahu alaihi wa sallam preselo na Uhudu, međutim u bitci na Bedru. Drugovi resula sallallahu alaihi wa su ubili 70 od Kurešija i 70 zarobili. Pa jedan ovo od vidova ohrabrenja drugova resula sallallahu alaihi wa Želim se reći, jeste, vas se je na uhudu zadesilo to i to, ali vi se sjetite Allahove blagodati i milosti na uhudu, kada ste vapu tim to učinili, a to je 70. ste ubinili, i to njihovi prvaka i 70. ste se robili. Međutim, ono što je vrlo važno, Allah tabaraka je i njima pojasnio, ali tako i nama pojasnio šta je glavniji ili temeljni razlog naših musibeta, odnosno nedača. Pa kaže, kada vas je zadesilo to, vi ste rekli, kaže, a odakle je ovo došlo? Znači, kako smo mi poraženi na uhodu, kako nam se to desilo da je ubijeno od 70 ljudi? Pa kaže, Allah te barakavetala, reci, to je od vas sami. Znači, vaš poraz, vaše iskušenje, vaše musibe dolazi od vas. Nije to došlo ni od kog drugog i ne treba čovjek Po pitanju soga privatnog musibeta ili musibeta na nivou udruženja džemate tako ne trebamo da krivimo drugi, da kažemo krive taj. Jer što ovo govori dugom rasulallahu alejhi ve sellem, to je od vas sami. Kad se niste da sulallahu alejhi ve pokorili, to vam se zato desilo. I dalje kaže Allah te barak va taala u suri šura u 30. ayetu, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ve ya'fu I ono što vas zadesi, ono što neće vas nikada zadesiti određenim iskušenjama u Sibet, a da to neće biti zbog onoga što ste vaše ruke privrijedili. Međutim, Allah džrešanu oprašta mnogo. Znači ono što nas zadesi zbog naših ruku, zbog naših dijela, Allah džrešanu je više i više opraštao, jer ne do Allah da Allah džrešanu za sve ono kazni, ne bi niti jedan, osoba, niti jedno živo stvorenje ne bi hodilo ovom zemlju. Pa tako znači uvijek kada se govori u uhodu veze se za to, a to je da se mora pokortiti Allahu Đešanu i pokortiti Resulhu s.a.v. i vidimo da Allah Đešanu, između njega i njegovi robova ne postoji, nikoji vid dodvoravanja ljudi e, veze i sliče o tome. Kada drugovi Resulhu s.a.v. se niko nisu pokortiti Resulhu s.a.v. to je zadesilo i to treba biti pouka i poruka nama da ne do Allah kada Se ne želimo pokoriti Allahu tebara kvita ili ne pokoriti Resulsa da će nas isto tako zadesiti kao što to zadeslo drugog Resula sallallahu alaihi ve sallam. Molim Allahu tebara kvita ili se okorizmošt čuli i eto bude dokaz za nas a nepleti nas a pulu kao lihada. Wa astakvali i veleko, fa astakvali i nafru.